מזמור פ"ז. <פייזיין> לבני קורח, מזמור שיר. יסודתו בהררי קודש. אוהב אדוני <Adonai> שערי ציון מכל משכנות יעקב. נכבדות מדובר בך, <מדובר> עיר האלוהים, סלע. אזכיר רהב <rahav> ובבל ליודעי. הנה פלשת וצור עם כוש, זה יולד שם. ולציון um יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכונניה עליון. אדוני יספור בכתוב עמים, זה יולד שם, סלע. ושרים ככל אלים, כל מעייניי בך.